Filipe Ajamendi abokatak bigarren aldiko hausitegi eintzinean defendatu behar izan ditu endaitzel karteko gazteak hastelen goizuntan. Aspalditik abandonatua zen pariseko, hospitalean egoitza okupatu zuten orainduela bi urte kasik berritze lanak eta bertan hainbat aktibitate antolatu zituzten gazteak maina ape asperakundeak kalte ordainak eskatzen ditu. Filipe Ajamendi endaitzel karteko abokata. Diru Galderak potoloak dira, zentago JPSP galdatzen baitu uh, ilabetero bosteun euro sartu diren egunetik landa, eh, beraz badu horain zonbait uh, denbor bak nekotan direla. Et, gero beste, beste galdera bat ere bada uh, badapausatua, kalte moralaren zat mila bosteun euroko indemnitatea. Hor bon, uste dut APHP biskabat denetaz trufatzen den, ez baitut ikusten, nun duten eiek kalte morala, ikustiz ze estatutan utzi duten lokala hori hainbat urtez. Gazteen defenditzeko Pariseko hospitaleek egoitza, mila behatzi un batetik utzia dutela azpimarratudua bokatak, ala ere argidu gazteek tokia utzi beharko dutela goizala berant. Hor bon, erabakia orain pilaren oita iruan emana izango da. Bon, ez dugu ilusioa hondirik, eh, badakigu eh, nola ez dugun juridikoki eh, ahalik eh, lokal hori okupatzeko, eh, goiz edo berant joan berko dela eh, ori segukada. Gero zebaldintzetan, ja diru eh, amenaza edo diru eh, galdere batzuen eh, pean eh, joan berko duten, edo ez, nik ortaan dut eh, esperantza gehiago, agian, agian, ausitegiak... Eh, eh, kontekstu hori kontutan hartuko duela. Egutegia errespetatzen baldin badu, bai honako ausitegiak apilaren logoi eta iruan emanen du berera bakia.